як її вижити, вибути, як її перебрести. Приклади, приводи, приведи. Листя, листочки, листи, зорі зітханням гаситиму поміж безсонням і сном, що я без тебе робитиму. Крає нам душу обом. «І ти розчинився у завтрашнім синім безсонні, і ми поділились світами, у кожного свій. Сіамські близнята, розірвані наші долоні, спливають розлукою кров'ю вчорашніх надій». Зоря моя з неба, знеможено гаснучи чи пада, Це ж так ненадовго, чому ж так нестерпно болить? Коханий, згадай, ми з тобою сіамські близнята, І нас роз'єднати – це значить одного убить. Останній спалах понад силу Ким стану я для тебе, милий, впаду, зігрію, обпечу і, не заплакавши, сплачу все, що небо присудило, невисповіданим гріхом, що, навпіл, перетявши долю, дасть мірою блаженства, болю, нам, нерозкаяним обом. Нам не розкаяним, чи мені неприкаяні, самотній неприкаяній душі у холодному всесвіті ночі. Розділ тринадцятий коли настирливий міжміський дзвінок розбудив Софію вранці о 7, вона незадоволено муркнула в трубку: "Слухаю". "Доброго ранку, принцесо". Абсолютно свіжий, бадьорий голос боса струмував енергією, наче він провів ніч на підзарядці акумуляторів. Натомість Софія ледве розплющила очі і хвилину второпувала, з ким вона розмовляє. «А ви пізненько прокидаєтеся, богине. Як там нектар і амброзія смакують?» «Та мені б краще кави, пробурчала напівсонна богиня. Гаразд, більше так рано не телефонуватиму. Просто боявся, що не застану вас пізніше». Мої плани складаються так, що завтра у другій половині дня буду в Тернополі. Пам'ятаєте нашу домовленість? А хіба ми домовилися? Після вчорашнього муркотіння Борис Аркадійович не чекав такої близької до точки замерзання розмови. А хіба ні? Я нічого не обіцяла і не збираюся розважати ваших цих Партнерів. Шкода. А я збирався запропонувати невеличку платню за цю послугу. Ну так, доларів 150. І подарунки для ваших ненажер. Дуже шкода. Можливо, ви ще передумаєте. Гадаю, ні. Біс упертості штрикав Софію під ребро та спокуса у вигляді двомісячної платні за один лише вечір підсолодила ноткою вагання рішучість відмови. Проникливий бос одразу вловив її. «То ні, чи ви іще подумаєте?» «Ні, я іще...» Регіт Мефістофеля на другому кінці телефонного дроту змусив Софію прокричати в слухавку «Ні, ні, ні!» і пошбурити трубку, ще й показати язика зеленому крокодилу телефону. «Мось ти закохалася, чи що?» «Поводишся, мов, дитина, аж смішно!» пробурчала спросоняна тавочка і перевернулася на інший бік додивлятися ранковий сон. «І не бурчи до дядька ананаса!» «От їх і купив».